Стівен Кінг. Протистояння. Книга 3. Розділ 75. Частина 2. Виявилося, що Тома не обов'язково вчити мистецтво водити снігомобіль. Стю знайшов справжню звір-машину в гаражі Дорожнього департаменту Колорадо, приблизно у милі від мотелю. У неї був велетенський двигун, оптічник проти найсильнішого вітру, а головне – велике вантажне відділення. Без сумніву, там раніше тримали всіляке рятувальне обладнання. У ньому міг із комфортом розміститися чималий пес. У кількох спортивних і туристичних крамницях містечка вони без проблем запаслися всім необхідним для поїздки, хоча епідемія супергрипу сталася на самому початку літа. Вони взяли легкий намет і об'ємні спальники по парі перегонових лиж, хоча від думки про те, як він учитиме Тома основ ходіння на лижах, у Стю кров холола в жилах. Велику газову пічку колмен, балони з газом, лампи, додаткові батарейки, харчові концентрати і здоровенний гарант із оптичним прицілом. У другій годині їхнього першого дня Стю відчув безпідставність свого страху застрягнути в снігу і померти з голоду. У лісах було повно дичини, такого він ще в житті не бачив. Під вечір він підстрелив оленя, уперше після дев'ятого класу, коли сачканув зі школи і пішов на полювання з дядьком Дейвом. Тоді давно то була худа самиця, і м'ясо в неї мало і доволі гіркий смак. Мабуть, харчувалася кропивою, відзначив дядько Дейл, А це був гарний, важкий, широкогрудий самець. Але тоді, думав Стюв, коли потрошив тушу великим ножем, прихопленим у спортивній крамниці Гранджакшена, Зима щойно почалася. У природи є свої способи розв'язання проблеми перенаселеності. Том розклав багаття, по вичиняв тушу оленя, від чого рукави його теплої куртки стали твердими і липкими від крові. Коли він зробив з оленем усе, що треба, минуло три години. Стало темно, і його раніше зламана нога співала «Аве Марія». Та олениця, яку добули вони тоді з дядьком Дейлом, потрапила в руки старого на прізвище Шоуї, який мешкав у ветхій хатинці на самому краю Брейнтрі. Він оббілував і вичинив тушу за три долари і десять фунтів оленини. «От сюди б зараз старого шоуї, зітхнув Стю. «Кого?» – прокинувся Том, який задрімав. «Та нікого, Томе. То я так, сам до себе». Як виявилося, м'ясо було варте тих зусиль, ароматне, дуже смачне. Коли вони наїлися, Стюна готував ще фунтів із 30 і відклав у меншому вантажному відділенні снігомобіля на ранок. У перший день вони проїхали тільки 16 миль. Цієї ночі сон йому снився інший. Він знову пинився в пологовій залі. Осюди була кров, і рукави його білого халату просякли нею і липли. Простирадло, яким була накрита Френі, теж геть просякло кров'ю. Але вона все одно кричала. «Іде!» – тяжко дихаючи промовив Джордж. «Нарешті час настав, Френі! Воно чекає народження! Тужся! Тужся!» І воно прийшло. Прийшло з останнім потоком крові. Джордж витягнув народженого, схопивши за стегна, бо воно народжувалося ногами вперед. Лорі закричала. Усюди розлетілися сталеві інструменти. Бо був то вовк, який по-людськи посміхався. Його обличчя було обличчям Флега. Його час знову настав. Він не загинув, ще не загинув, ще ходив по світу. Френі народила Рендала Флега. Стю прокинувся, чуючи власне хрипке дихання. Чи він кричав? Том і далі спав, так зарившись у спальний мішок, що остю бачив тільки його чуб. Під боком згорнувся калачиком коджак. Усе добре то був, тільки сон. І тут посеред ночі здійнялося самотнє виття, високе, тягуче, срібний дзвін відчайдушного жаху. Чи вовче виття, чи може крик привида в бивці. Коджак підняв голову, Руки стегна пахвинастю взялися гусячою шкірою. Виття більше не повторилося. Стю спав. Зранку вони спакувалися і поїхали далі. Саме Том помітив, що оленячі нутрощі на снігу зникли. Там, де вони були, було натоптано багато слідів, а пляма, де Стю підстрелив здобич, стала на снігу світло-рожевою. Але й усе. Через п'ять днів гарної погоди вони прибули до Райфла. Наступного ранку прокинулися під заметіллю, яка дедалі посилювалася. Стю сказав, що її слід перечекати, і вони заночували в місцевому мотелі. Том притримав двері вестибюлю, а Стю заїхав туди просто снігомобілем. Як він сказав Томові, вийшов гарний гараж, хоча міцні гусениці машини добряче пожували ворсистий килим. Сніг ішов три дні. Коли вони прокинулися зранку 10 грудня і відкидали сніг від дверей, було ясно, і температура піднялася десь до нуля. Сніг став значно глибший, і повороти і закрути траси Ай-70 проглядалися важче. Але Стю цього ясного сонячного дня хвилювало не те, як триматися дороги. Рано ввечері, коли сині тіні почали довшити, Стю спочатку сповільнив, а потім і спинив мотор снігомобіля, підняв голову, всім тілом прислухався. «Що таке, Стю? Що?» І тут Том теж почув. Ліворуч і попереду почувся тихий гуркіт. Він наростав до гучного, як у потяги експреса гудіння, і затих. Знову запала вечірня зимова тиша. «Стю?» – з тривогою спитав Том. «Не хвилюйся», – сказав він, і подумав, – я й сам за нас обох похвилююся. Відлига трималася. 13 грудня вони вже були майже в Шошоні і далі пнулися на дах скелястих гір. Найвищою точкою, до якої їм слід було доїхати, перш ніж розпочати спуск, був перевал Лавленд. Знову і знову чули вони тихий гуркіт лавин. Іноді далеко, іноді так близько, що не лишалося нічого, крім як дивитися вгору, чекати і сподіватися, що така біла брила смерті не затулить небо. 12 числа одна зійшла на те місце, де вони були за півгодини до того, накривши слід снігомобіля тоннами утрамбованого снігу. Стю ставало дедалі страшніше, що їх кінець кінцем уб'є вібрація від звуку снігомобіля. Не зчуються, як накличе лавину, що поховає їх під сорокафутовим шаром снігу. Але тепер їм залишалося тільки просуватися вперед і сподіватися на краще. Потім знову похолодало, і загроза лавин дещо зменшилася. Знову здійнялася заметіль, затримавши їх на два дні. Потім вони відкопалися з-під снігу і, і рушили, і вночі завивали вовки. Іноді вони були дуже далеко, іноді наче просто під наметом. І тоді Коджак, немов на тугій пружині, зривався на рівні ноги і гарчав глибоким грудним голосом. Але морози трималися, і лавини стали рідшати, хоча 18 го числа вони ледь не опинилися під однією з них. 22 грудня біля містечка Ейвон стювів снігомобіль понад насипом. У якийсь момент вони йшли на рівній швидкості 10 миль за годину, гарно і безпечно здіймаючи хмари снігу. Том щойно показав на якесь село внизу, тихий, не мов, картинка для чарівного ліхтаря, з 1980-х років. Поміж неторканих снігових хвиль, під якими були дахи, стримів лише білий шпиль церкви. І тут оптичний капот снігомобіля почав хилитися вперед. «Якого хера?» – тільки й встиг вимовити Стю. Снігомобіль і далі хилився вперед. Стю здав назад, але було вже пізно. Вони на мить відчули ту особливу невагомість, яка буває, що йно від трампліна, і сила тяжіння точно дорівнює силі стрибка. Вони полетіли з машини головою вперед. Стю втратив з очей Тома і Коджака. У ніс набився холодний сніг. Коли він відкрив рота, щоб закричати, то сніг поліз і в горло, за комір. Він падав, перевертався, урешті спинився в глибокій сніговій перині. Він, немов плавець, кинувся до поверхні, видихаючи гарячий вогонь. Сніг обпік йому горло. «Томе!» – гукав він, пробираючись снігом. Як не дивно, звідти йому було дуже добре видно те місце, де вони з'їхали з насипу, викликавши тим невеличку лавину. Задня частина снігомобіля витикалася зі снігу у футах у п'ятдесяти вище крутим схилом, нагадуючи помаранчевий буйок. Просто дивно, як його не полишали образи, пов'язані з плаванням. І, до речі, а Том не тоне? «Томе! Томі!» Виплигнув Коджак, його наче від носа до хвоста притрусили цукровою пудрою, і погріб снігом до стю. «Коджаку!» – крикнув стю. – «Шукай Тома! Шукай Тома!» Коджак гавкнув і над розвернувся. Погріб до розвороченої снігової гірки і знову гавкнув, грузнучи, падаючи, наївши снігу. Стю доліз туди і став ритися в снігу. Схопив рукою в рукавиці Тома за куртку і щосили сіпнув. Зі снігу, відсапуючись, ригаючи, виткнувся Том. І обидва впали на спину у сніг. Том кричав і охав. «Моє горло! Воно горить! Ой, Боже мій! Боже мій!» «Це холод, Томе, минеться!» Я задихався. Тепер уже все гаразд, Томе, У нас усе буде добре. Вони лежали на снігу, віддихувалися. Стю обійняв Тома за плечі, але здаруванню все одно тремтів, Десь у далині, спочатку набираючи сили, потім пригасаючи, прокотився холодний гуркіт ще однієї лавини. Решту дня вони витратили, щоб подолати три чверті милі між тим місцем, де впали, і Ейвоном. Питання про те, як урятувати снігомобіль чи щось із запасів, які в ньому лишилися, не стояло. Надто вже низько він з'їхав. Певне, він там лишиться щонайменше до весни, а то й назавжди, з огляду на ситуацію. Коли вони прийшли в містечко, уже півгодини, як посутеніло, і було занадто холодно і вітряно, щоб робити щось, крім того, аби запалити вогонь і знайти хоч трошки теплий нічліг. Тієї ночі їм не снилося нічого. Вони забулися в чорноті повного виснаження. Зранку Стюї з домом зайнялися пошуками всього потрібного для подальшої подорожі. У маленькому Ейвоні це було важче, ніж у Гранд-Джакшені, Знову Стю замислився про зимівлю тут. Якщо він скаже, що треба зробити саме так, то не стане сумніватися. І щойно ввечері вони на власні очі побачили, що буває з людьми, які спокушають долю. Але врешті він від цієї думки відмовився. Дитина має народитися десь на початку січня. Стю хотів бути поряд, коли це станеться. Хотів побачити дитину на власні очі і бути певним, що з нею все добре. У кінці коротенької головної вулиці Ейвона вони знайшли магазин фірми «Джон Дір» і в гаражі за демонстраційною залою знайшли два снігомобілі. Жоден із них не міг дорівнятися до тієї здоровенної машини, яка устю з'їхала з траси, але в одного з них були надширокі гусениці з накладками, і він вирішив, що оцей підійде. Концентратів вони не знайшли, то мали погодитися на консерви. У другій половині дня лазили по хатах, шукаючи намет, спальники та інше приладдя. Ця справа не тішила жодного з них. Жертви епідемії були всюди. Вони перетворилися на гротескно розкладені крижані скульптури. Під кінець дня вони знайшли більшу частину потрібного в одному місці, у великих мебльованих кімнатах просто на головній вулиці. Перед спалахом супергрипу там, напевно, було повно молоді, такої, яка приїжджала в Колорадо займатися тим, про що співав Джон Денвер. Том, власне, знайшов десь під сходами великий пластиковий пакет із дуже потужною версією кайфу скелястих гір. «Це що таке? Це тютюн, Стю?» Стю всміхнувся. «Ну, комусь, мабуть, це за тютюн. То дурна трава, Томе. Поклади її, де взяв». Вони ретельно завантажили снігомобіль, окремо спакували консерви, прив'язали спальники і намет. Коли на небо висипали перші зірки, вони вирішили провести ще одну ніч вейвоні. Поволі просуваючись свіжим настом до будинку, де вони замешкали, Стюр раптом подумав. І тихо здивувався. Завтра святвечір. Просто важко було повірити, що час пролетів так швидко. Але доказ – ось він, просто на наручному годиннику. З Гранджакшина вони виїхали три тижні тому. Коли вони майже прийшли, Стю сказав, «Ви з Коджаком ходіть вперед і розпаліть грубку, а в мене маленька справа». «Яка, Стю?» «Ну, це сюрприз», – відказав Стю. «Сюрприз? А я дізнаюся, який?» «А як же? А коли?» Очі в зблиснули. «Днів за два». Том Кален не зможе чекати сюрпризу аж два дні, боже, ні. Тому Вікалену доведеться, усміхнувся Стю. За годину повернуся, а ти просто будь готовий йти. Ну, добре. Проте Стю зміг знайти саме те, чого шукав аж години за півтори. Том ще дві-три години діймав його, розпитуючи, що ж то за сюрприз. Стю мовчав, і коли їм настав час лягати спати, Том уже про це забув. Коли вони лежали в темряві, Стюс сказав, «Ну, зараз ти, напевне, шкодуєш, що ми не лишилися в гранд чи як». «Боже, ні», – сонно відповів Том, – «я хочу в мій будиночок, якомога швидше. Тільки сподіваюся, що ми більше з дороги в сніг не звалимося. Том Каллен ледь не задихнувся». «Ми просто поїдемо повільніше і постараємося обережно», – сказав Стю, не уточнюючи, що в разі падіння з ними може статися, якщо поблизу не буде теплої ночівлі. «А ти як гадаєш, коли ми приїдемо, Стю?» «Та, старий, ще якийсь час їхатимемо, але ми наближаємось, а зараз нам, певне, найкраще буде добре поспати, еге ж. «Та, отож...» Стю вимкнув світло. Уночі йому наснилося, що після пологів загинула і Френні, і її страшна дитина-вовк. Немов з далекої долини почувся голос Джорджа Річардсона. «Це грип. Дітей більше не буде, бо грип. Вагітність – це смерть через грип. Курка в кожній каструлі, і вовк у кожній утробі. Через грип. Нам усім кінець, людству кінець. Через грип. І звідкилясь зблизька виттям пролунав сміх. Темного чоловіка. Перед святвечором вони вирушили в подорож, яка мала протривати майже до Нового року. На снігу утворився міцний наст, вітер носив хмари крижаних кришталиків над пухкими ялинкоподібними заметами, крізь які легко проїжджав Джон Дір. Від сліпучого снігу вони вдягли сонячні окуляри. Того святвечора вони стали табором на Насті в 24 милях від Ейвона неподалік Сілверстоуна. Тепер вони були у вузькій шиці перевалу Лавленд, а завалений снігом тунель Ейзенгауера був десь унизу, на схід від них. Поки вони гріли вечерю, Стю виявив дивовижну річ. З нічев'я цюкаючи сокирою по Насту, він докопався до пухкого снігу під кіркою, а на глибині витягнутої руки під ним виявив блакитний метал. Він ледь не привернув увагу Тома до цієї знахідки, а потім передумав. Адже думка, що вони сидять менш як у двох футах над затором, і під ними Бог знає скільки мерців, не надто приємна. Коли Том прокинувся вранці 25 числа за 15 до 7, він виявив, що Стю вже встав і готує снідати, що було доволі дивно. Том майже завжди вставав першим. Над вогнем висів казанок з овочевим супом Кембелс, і ось, -ось збирався закипіти. коджек зацікавлено дивився на це. — Доброго ранку, Стю, — сказав Том, застіваючи куртку і вилазячи зі своєї половини на мету. Йому страшенно хотілося постяти. — Доброго ранку, — невимушено відказав Стю. — І щасливого Різдва. — Різдва? — Том подивився на нього і ураз забув, як хоче відлити. — Різдва? — повторив він. Доброго різдвяного ранку він показав кудись за спину Тома з лівого боку. Оце що зміг. І з насту стирчала верхівка ялини за вишки футів зо два. Вона була прикрашена срібними бурульками, пачку яких Стю знайшов у далекому кутку складу Ейвонської крамнички дешевих дрібниць. Ялинка. прошепотів приголомшений Том. І подаруночки. Тож подаруночки, правда, Стю? На снігу стояли три коробки, усі загорнуті в блакитний папір зі срібними весільними дзвіночками. Паперу з різдвяними візерунками не виявилося у тій крамниці, навіть на складі. «Так, це певне подарунки», – сказав Стю. «Для тебе?» – мабуть, Санта-Клаус приніс. Том обурено подивився на Стю. «Том Кален знає, що Санта-Клауса не буває. Боже, ні! Вони від тебе!» І він засмутився. «А я тобі подаруночка не приготував. Я забув. Не знав, що Різдво. Я дурний, дурний!» Він ударив себе кулаком по лобі. Бідолашний Том ледь не плакав. Стюп присів на нас поряд. «Томе», – сказав він, – «ти мені різдвяний подарунок підніс раніше». «Ні, сер, не було такого. Я забув. Том Кален просто йолоб. Життя! А це пишеться «йолоб». Ні-ні, ти зробив. Найкращий у світі. Я живий. Коли б не ти, я б уже давно загинув. Том, не розуміючи, подивився Настю. Коли б ти тоді не нагодився, я б загинув у Яру на захід від Грінрівера. І коли б не ти, Томе, я б помер від запалення легень чи грипу, чи що воно там було, в готелі Юта. Навіть не знаю, як ти так гарно ліки дібрав, чи ніхто тобі допоміг, чи Бог. Чи просто стара добра удача, але ж у тебе вийшло? Ти зовсім не до речі себе йолопом називаєш. Коли б не ти, я б цього різдва взагалі не побачив. Я тобі зобов'язаний. Том сказав. Е, ну це не те саме. Але так і сяяв від щастя. Ні, це те саме, серйозно промовив Стю. Ну. Ну ж бо, відкривай подарунки. Поглянь, що він тобі приніс. Я посеред ночі чув тут якісь сани. Мабуть, до північного полюса гриб не дійшов. «Ти його чув?» – Том уважно дивився на стю, щоб зрозуміти, чи той не жартує. «Щось чув». Том взяв перший подарунок і обережно його розгорнув. Там була пінбольна машина під прозорим пластиком. Нова забавка, яку всі діти випрошували на минуле різдво, з кругленькими батарейками на два роки. Очі в Тома радісно заблищали. «Увімкни», – сказав Стю. «Ні, я хочу подивитися, що там іще є». Там лежав спортивний светр, на якому був зображений лижник, що відпочиває на сильному вітрі, стоячи на кривих лижах і спершись на палиці. «На ньому написано «Я піднявся на перевал Лавленд», – пояснив Стю. «Ми ще не встигли, але певно скоро це зробимо». Том швидко скинув куртку, вдягнув той светр і знову вдягнув куртку. «Класно! Класно, Стю!» У найменшому пакунку лежав простий срібний медальйон на тонкому срібному ланцюжку. Томові він нагадав вісімку, яка лежить на боці. Він підняв його, замислившись і дивуючись. «Що це таке, Стю?» «Це грецький символ. Я колись давно по телевізору бачив у програмі про лікарів Бен Кейсі. Він означає «нескінченність», Томе. «Назавжди». Він узяв Тома за руку, в якій той тримав медальйон. «Я думаю, що ми, напевне, дістанемося до Болдера, Томі. Я думаю, нам це від самого початку судилося. Я б хотів, щоб ти це носив, якщо не заперечуєш. І якщо тобі колись буде потрібна якась допомога, і ти не знатимеш кого попросити, подивися на це і згадай Стюарта Редмана. Добре?» «Нескінченність», – сказав Том, крутячи ту річ у руці. Назавжди. Він одягнув медальйон на шию. «Я пам'ятатиму», – сказав він. «Том Кален ніколи цього не забуде». «Чорт, ледь не забув!» Стю засунув руку в намет і витяг іще один пакунок. «І зріз двом, Коджако! Дай, ну, я тобі це відкрию!» Він розгорнув подарунок і дістав коробочку собачої радості Гарцмаунтін. Він кинув жменьку печива на сніг, і Коджак швидко його схрумав. Швидко повернувся до Стю з надією, махаючи хвостом. «Потім ще буде», – пообіцяв Стю, ховаючи коробочку в кишеню. «Нехай гарні манери стануть твоїм гаслом у всьому, що ти робиш, як наш старий лисий друг, – сказав би». Стю відчув, що захрип і в очах печуть сльози. Раптом він зрозумів, як йому не вистачає Глена, Ларі, Ральфа з його капелюхом на бакир. Раптом відчув тугу за всіма, за тими, кого немає. І як сильно за ними скучив. Матінка Ебігейл казала, в кінці вони опиняться по коліну в крові, і вона мала рацію. У глибині душі Стю Редман водночас кляв її і благословляв. «Стю, у тебе все нормально?» «Так, Томі, все добре. Раптом він щосило обійняв Тома, а Том його. Щасливого два старий». Том вагаючись спитав, а можна я заспіваю, поки ми ще не рушили? Звичайно, якщо хочеш. Стю очікував яких дзвін дзвіночків чи сніговика на ім'я Фрості фальшивим дитячим голосом, але натомість пролунав уривок першого різдва диво приємним тенором. На перше різдво спів Тома, линув над білою пустелею, ніжно відлунюючи. Прийшли ангели до пастушат що овець стерегли, і серед снігів розлігся їх спів. Стю підхопив приспів, голос у нього був не такий гарний, як у Тома, але дует вийшов хороший, і старий, красивий різдвяний гімн коливався в глибокій церковній тиші різдвяного ранку. Різдво, різдво, різдво на землі, Христос народився в Ізраїлі. «Оце я тільки і пам'ятаю», – трохи винувато промовив Том, коли пісня змовкла. «Це було добре», – сказав Стю. До очей знову підступили сльози. Щоб вони потекли, потрібно було зовсім мало, і Том би засмутився. Стю ковтнув сльози. «Нам треба їхати, не будемо гаяти день». «Звичайно», – він подивився на Стю, який збирав свою частину намету. Це найкраще різдво в моєму житті, Стю. Я радий, Томі. І невдовзі вони стартували, рухаючись на схід і вгору під ясним різдвяним сонцем.